Рачали таким болим, розпачем, що він тоді раптом зрозумів. Зараз це брату нове зробить все, що він вимагає. Цей п'яний кабан. Але після цього, напевне, не дійде додому. Кинеться в холодну весняну річку чи під якусь машину. Щось із ним сталося. І він порушив один з пунктів неписаного кодексу. «Не лізти до дівок братків». Щоб ті зі своїми пасіями не виробляли. Морс. А втім, ще він не був Морсом. Теперішня кличка народиться пізніше на років п'ять. Підійшов і з усієї сили вмазав братону в щелепу. Той усів з несподіванки. Спробував огризнутися. Ти що, в натурі? Отримав, підвівшись удар в сонячне сплетіння, після якого Генка підійшов до дівчини, в якої біль змінився жахом, перемішаним з цікавістю, і сказав, швидше гаркнув, одягайся і вимітайся, ну. Баратун спробував було щось в'якати, що він лізе не в своє діло, але Генка не слухав його. Майже силоміць впхнув блузочку дівчинської до рук і виштовхнув за двері квартири, де вони зібралися. У нього було ще вияснення стосунків з тим ідіотом. Була суперечка братків. Хто має рацію, він чи братун? Була погроза братуна пригадати все. І була зустріч з тою дівчиною біля базару, куди вона сама прийшла другого дня, певно дізнавшись, де його треба шукати. Вона стояла тепер у короткому білому плацячку, в синій горошок, в добі і зваблива, і поглянула, на нього своїми дивоусливами здається ще більш синіми. Я, звичайно, вдячна вам за вчорашнє. І після зовсім невеличкої паузи. Але тепер ви мусите стати моїм захисником. Інакше Коля мене справді вб'є. Він уже телефонував. А як не вб'є, то розпише морду, як він каже. А хочу я стати моделлю. Так що обличчя мені знадобиться? Ось так. Просто і до біса чітко. Він таки став її захисником. Баратонове смердюче тіло давно не є в могилі, а Ярослава справді стала моделлю. Спершу у Полівську, потім у Києві, вигравши конкурс на якусь там місць якоїсь фірми, потім створила своє модельне агентство потім поїхала за кордон і залишилась там назовсім. На першому етапі вона могла прийти до Геннадія і любенько так посміхаючись сказати «Мені потрібні гроші». Або ще ліпше. «Мені потрібно стільки-то доларів. Сотня, дві, навіть тисяча». Лише першого разу Геннадій подивився на неї здивовано, але щось таки стримала його, щоб не сказати у відповідь. А ти певна, що я їх тобі дам? Або ще різкіше, грубіше? Тоді вперше, здається, вона так і вимовила. Мені потрібні гроші. Ні, він таки видав з саркастичною посмішкою. А більше нічого не хочеш? Захочу, то скажу, відповіла Ярослава. Дивні стосунки склалися між ними. Ярослава була чи не єдина із його знайомих дівчат і жінок, з якою він жодного разу не переспав. Наче беріг для якогось особливого дня, особливого випадку. Кожного разу, коли вона звідкись там поверталась до Полівська, телефонувала, Геннадій чув незмінне «Я вже є». Після її розповіді, схожу її на звіт, де була та що робила, питала. То де зустрінемося. Він так само називав ресторан чи бар кожного разу інший. Щоразу при зустрічі відзначав, як вона кращає, і, звісно, помічав, як стають все дорожчими її сукні блузочки, кофточки, спіднички, штанці, курточки, пальта, прикраси, персні, кольє, браслети, ланцюжки. І він підозрював, що в неї є коханець можливо, і кілька в різних містах, але поклав собі не питати про них.